פרק ל"ג ואולם שמענה איוב מילי וכל דברי האזינא הננה פתחתי פי דיברה לשוני וחיכי יושר ליבי אמרי ודעת שפתי ברור מלילו רוח אל עשתני ונשמת שדי תחגייני אם תוכל השיבני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 בחלום חזיון לילה, בנפול תרדמה על אנשים, בתנומות עליהם משכב, אז יגלה אוזן אנשים, ובמוסרם יחתום. להסיר אדם מעשה, וגבה מגבר יכסה. יחסוך נפשו מנישחת, וחייתו מעבור בשלח. והוכח במכאוב על משכבו,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 ויחוננו ויאמר פדעהו מרדת שחק מצאתי חופר. רו תפש בשרו מן נוער ישוב לימי עלומיו יעתר אל אלוה וירצהו ויר פניו בתרועה וישב לאנוש צדקתו. ישור על אנשים ויאמר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 אם יש מילין השיבני, דבר תחפצתי צדקקה, אם אין אתה שמעלי, החרש ואהלבך חכמה.